Eluar Fundazioaren eskutik zienentzia kontuak. Kaixo Ongetorri kuak saiora Elluar fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio honetara zuekin Guillermorroa. Gaur ez dugu zehazki zientzia azalduko, ez dakit nola esan nik hau. Ez dugu zientzia zentu oso zorrotzean hartuko, baizik eta zientziaren komunikazioa, zientziaren pedagogia, zientziaren gizarteratzea, ez dakit horien ere nola esan. E, gurekin gaur dugu e, pedagogo bat, Daniel Solabarri eta Lujar Fundazioan lana iten du, eta bere lana da eskodatara joatea eta... Bertatik bertara, han bertan, laborategi bat izango balitz mozua modon edo laborategietan sartuta, e, ikasleekin esperimentoak egitea beraiek bertatik bertara ikusteko. Eta oso esperientzia didaktiko ona da, oso berezia eta horretaz hitz nahi dugu. Ciencia Life proiektua deitzen da eta Danel Solabarri egiten du. Danel Solabarri ta gitorri. Eskerik asko. Bueno, E, ez azarretu, eh? Zut, esan dut zientziari buruz ez dugu laitze ingo eze <risa> ingo dugu zientziari buruz, baino ez zergatik gertatzen dian gauzak edo azalpenik ez dugu emango bintzat baizik eta zientziaren pedagogiari ari buruz itze ingo dugu, eta zeo bea pedago batizatea baino ez, gainera horretan implikaduta. Bai hori da, bai horretan egiten dola da. <risa> Furguneta batean sartzen zara goizean goiz, nitrojono likidozko botila batzukin, beste lagun batzukin, joaten zara, bastakit, e, instituto batera, ikastetxe batera, eta han, bueno, ez dakit nola esan egin gabe espektakuloa, erakusketa montatzen duzue, egiten dituzue gauzak ikasleekin eta beraiek ere egiten dituzte gauzak, ezta? Bai, hori da, e, egiten dobena da e, esan duzu modun e, badakau behirale batzuk guk batuta, eta behirale hobek diz e, zientzietako ikasketak egiten ari direna, kaskenen mailetan, orduan, zientziaz badakixe eta zientzilariak izango dira eta guk gukauetre batu dugu esperimentuen tailar batzuk egiteko orduan Erosten dugu ba, material batzuk oso, ba normala, eskolak eta udalak eta ba eskura ez dauenak aukitzen, ba nitrogeno likidoa eta egiten duena da ba, eskolan bertan eh esperimentu desberdinak pixka bat e, bilatuta e, eskoletako ba, betiko tasunetik urten eta gauza ikusgarrixak egiten, baina aldiberin oso asko zainduta dutabe ba mauten duen azalpenak eta zergatiak eta ba, zuzenak dizela, eta gero bestetik ba, eurane parte hartzi bilatuta. Hmm. Kimika, torta zego, burura, experimentu izatea entzuten dugunean, kimikautxa ez da izango. Kimika ere badago, baina kimikautxa ez da izango, fizika aholako gauzak, ez? Horri da. Noraino zabalten zeraten. <laughs> Zestarrura nioa. Mm, bai, bueno, gehien bat fizika eta kimika dira. Mm. E, zaiatzen da alde batetik, e, osu ikus garrisa egisaten, sorpresa bilatzen, eta gero, e, be bai, askotan, e, guk erabiltzen duguen e, materialak eta ba, ikusti eurak ikaslik ez dizela bakarrik sorpresa bilatzeko material batzuk baizik eta gero, benetan aplikazio praktiko batzuk dakarrela. Hortun, egiten dugu zabat, biskabat dolaike eurantzako arrikarrexia dana, baina gero zaten duk, bueno baina produktu hau ikusten duzuena, honen aplikazio izan leike, hau edo beste hau. Eta batzutan galtutu egiten dugu. Egiten dugu esperimentu eta zatezau. Nasuz, zer pentsatezu hau, nun erabili leikela bagunero kota ez da, bat, zientzia eta gizarti lotzeko elburuaz. Adibide bat eskatu barizutu. Baina, kendu bai. gauzak mai gainetik <laughs> eh, mugituko dituko estudiantako gauzak eta ze, ze experimentuak hartzen dira zu. Ba, adibidez badakau bat, e, erabiltzen daue zodiopolio akrilatoa eta hori da material bat ba, ura, ura xurkatzeko oso almen handia dakarrena, ezta da botatzen daue urpillo bat eta derrepente, segundu bat baino gutxiago ondana xurkatzen dau eta solido bihurtzen da eta tamaina asko handitzen dau. Orduan da, elur artifizialan itxuroko gauza bat, eta aztenga zenin galdetzen nabera horrek ze aplikazioa uki lehiken badanak ezaten dabe, ba, eskietko estazioetan, ba, eldur artifiziala egiteko. Eta, bueno, hori aztenga biskabat hori gexaua sakotzen ba oso gareztixe edala ezaten, eta orduan, ja aztengaz ikusten ez bakarrik zientzia baizik eta jo, ba, azkanin, gareztixe bada, ba bai ba, balio dau, baina beste faktore bat zupe kontu nuki behar di, ba, aplikazioi batzuk edo produktu batzu zuzortzeko ordun, ez da? iskabat, e, gizarteko beharrak eta ba diru garrantzitsuak gauzak egiteko ordun, dole jarraitzen. Eta bueno, bazkanin adibidetako bat pintzen duguena da, ba aurren eh dododisetan edo mor erabiltzen dala, edonesken konpresetan, mor erabiltzen dela, ba mm. ba hori zirkatzeko ba, kapazitatean disedakarra dago. Bai, de horre, mantentzeko, e, zu pedagogo azara eta behar badaz zuri ezin dizut galdera hau egin zuzenean ezberdin jokatzen dute ikasle azuekin daudenean, zintzia laifen edo klasean daudenean benetan bakizue, ba, segurazko irakasle askok e, komentatu dizu baietze du esetz. Yes. Bai, erantzune beti oso oso nahi da amaieran, bai ikaslin eta bai irakasleena atletik Eta bai egis ezan ez da bela egertzen dala, egirakazlik ezan e, da, desberden jokatzen dabeela, ba ikusten dabeelako, batzutan bat gela handazela ikasle batzuk, ba, ez da zela oso motu batuta, baxka ba, ba, ba, bat, basa hondo egiten dela batzutan, ez da? <risa> eta bera erritxut geratzen dizelan, tailarretan buru belar ezartzen dizel, oso emozionatuta, eta parte hartzen pilo bat, eta horrek sorpresa bat da. Eta gise santanak oso oso mottiba egoten di. Nik ikusten duten desberdintasune da, hasier azten garen intailierra egiten eurak ukitzen daben inpresinia izaten da, askotan eskolako kontu badala eta ordenu adibidez ba, egiten duen galderak erantzuteko biorokitzen dabe. Eta guk egiten du galdera bat, eta Euk erantzun ok erramoteko biora dakarra eta ez da behin errez erantzuten. Eta hori gero kaliineta gertatzen, kalline egiten badau, galdetzen badau, botatzen dabe. Dis disparatiba badabe, botak egiten dabe, eta hori oso garrantzit zu den ikusten dut, ez bakarek, taiarrauetako, baizik, eta eskuntzan, da zientzian e, irakaskuntzan, e, e, erantzun okera moteko bilur horik kenduin berdala, uh -huh. ze hori askanin, da oso importanti ikusteko berake ikaslik burun ze logika logik erabilidaden ba, erantzun egiteko, ez da? Dorrez pizte bat dematen dau, ba, esagutzen nola dan ere ikitzen, eta lagungarri seksaleike, ba, benetan, beran ikasteko prozesu laguntzeko Ordun horregatik eh beti satetzag, bueno, bota nahi duzuena lasai eta gero hortik, ba, bueno, ba, bukatzen dabe oso, <laughs> bueno, oso solto, eh, da dabe Eta nik gusten dut hori dela, bai, emoten daan pasutako garrantzi bat. Nik pizkat gaiztoa izango naiz, esango dizute hori egunero egingo bazaintute tailer bana, bueno, tailer bat egunero, klar, ez berdi izango zen. Ez, esan iduz, eh, tailerraren gauza berezitatakoa da oso noizean behin izaten dituztela beraiek. Normalen klaseak ez datiz, edo ez. Ez, ez na, ez ni dos. Ez da pentsan E, a, alderik handi da guk eduki batzuk lantzeko dedikatetzau denpora bat eta material batzuk. Eta ezin dena da irakazlik, e, irakasteko dakarren eduki guztik horren e, beste denpora dedikatu edo horrenbeste material dedikatu eduki bakoitza lantzeko. Mm -hmm. Zer dakar oso baliabide gutxi eta oso denpora gutxi irakaztik berdabenguzti irakazteko. Orden, hau da, ba bueno, ba aukera bat metodologia desberdin bat oso onak ematen da dena baina hori eska ez dago irakasleen eh, eskutan bakarrik hori egitea doez. hori nahi badugu hezkuntzan kalitateo hobetu eta beste metodologia hauek erabili horrek suposatzen da dana da irekaslikki behar denbora gehiago klasea prestatzeko balea mm. bidde gehiago guki behar eduki gutxiago mu urtean zehar edo du Bizka batla zeiaago Monlaike gauza praktikoak eleike proiekutan eh, la naileike eh, biztan gozanada Bizkaibar berrikuntzan aipatzen dizen ba jarraitzi, jarraitzi baina horrek eskatzen duena da Bizkaibar ba or, or aldetik eta kurrikulumen aldetik gobernua ematen daben kurrikulumak eta hori irautza potente bat mm. asko golte iteko horri buruz oso gai da azken batean ez da bakarrik eh, labortegian nola eingo ditugun hiru gauza da e, mm. zuen aldetik eh, foruetan tsartzen zarete eta gaur arrasatera joaten zarete bihar ba ez dakit badinora eh urrengoan ez dakit e, bueno ematenu musika talde batean zauditela eta egunero kontzerto datoki ezberdinetan zurentzat ere gogorra izango da ez esperientzia polita baina gogorra ez bai eh bai neka neka txesa egisi izan eh ba oso goiz atera berriz atenga zeskola askorek esaten dabela lengokordona dabela eta ba bueno ba oso goiz esnatzi eh hmm. eskatzen dau baina gixezan nioz oso, oso guzturrabiltzena. Eta igual, gehien kostatzen dana da, ba, zirako o, zita horiek lotzi, ba, eskolekin hitzegin eta berze unetan alda behen, eta, klaro, gelapen irugela erabili behar dabe, orduan irugela libretopera behar dabe, egutegi harazuko goten di, eta pixka bat horretxek, e, oisek kudeatzide pixka bat olei gaztunena, edo esango dugu. Uh -huh. Baina ja behin furuneta hartu, eta aguten gaztenin berta, begira lipeia esperientzia eskodakarre, oso oso, oso erraz egiten dabe dana, zehirun e, konektatzen dabe gaztikin, eta beti da erantzun originalak emoten dabenak, <laughs> eta beti da anekoduten bat, eta egixezan oso oso ondo pasatzen dago orduan. Bueno, ba, enekatute bai, baina... Baina, bueno, ni que físico se han godau, ¿eh? Eh, bestela oso on dogoten da. Anedota horietako batentzeko denbora bakazu. <laughs> <laughs> bueno, va ba, a divides eh <laughs> esta eh... aquí. danen la <laughs> Anekdota asko dakau, bueno, adibidez, e, zeluloza atzik berbaengen dunin, bakaldetuken duen haber zeluloza nondagon, eta beti adibide moten duen ba paperin dagoela zeluloza. Uh -huh. Baina hor, karo, gaztik isaneran eta ba, batek esaban, ba zeluloza berren esken ipurdian egual zerbait izan. <risa> <risa> <risa> Nire egis esan oso oso ondo da, zure ba, ikustezu eurai zonatetzela, eta... Uh -huh. ze, Zaiatzen di, bai, zaiatzen <risa> di lotzen eguneroko gauzakin, eta hori osas importanti da. Orduan, da, lehen esan dotena, e, neizetarantzun okerra emon, ikusten dugu, piztabatzeko moten dozku, nondik dan pentsatzen eta hori, askani neurak ikasteko bide ikerrezena eta honena da. Bukatzeko da, denbora amaitu behartza egu, baina e, nik ikastola bat balin badut eta nahi baldin badut zuek etortzean ere gana zer egin behar dut. Nora jo behar dut. Bai, bueno, ba, guk hau eskaintzen dut, interesatuta da zen ba, udal edo eskola, institutu, denentzako, aizialde eta aldientzako, bai, ba, nahi dutenak, gurekin jartzen di kontaktuan. Ba, Euskanta? E, euskeraz? E, euskeraz, euskeraz egiten daudana, uh -huh. bai, bai. Eta egiten dugu, hasiera ba, baten amabia, amasei urte eta baina bueno, gazti hauak nahi badabe, ba, biskatu dukia, ba, arindu egiten dugu. Egixezan, oso taierrik uzgarrexat di, danipen zaten dut, biskatu moldatuta, funtzionatu lehikela ondo, bai umikin, bai gazteekin, bai helduekin. Eta hor du, bueno, ba, gurekin nahi badabe taierraz interesatuta badaz, ba, gurekin elu jarrera deitu edo elu idatzi, galdetu e, zientzialeif taierren gatik, Eta bueno, ba, duztuko dugu, ba, berre segiteko aukera dagoen, eta nola jun, eta gunak, eta presioak, mm -hmm. eta hori dana. Esan behar da. Luiarrako zenbakia dela beratzi lau iru, iru sei, iru zero, lau zero. Eta hori zaniteke, bueno, abia puntu bat, di, handik kontaktua lortzeko zuekin, eta hau bueno, dena martxan jartzeko. Ba, bueno, utziko zaitut. E, seguro, orain, fetxagoetan behintzat deskansatu egingo goduzula pixka bat, pentsatzen dut, ez? E, kontzertu gutxigo izango dituzula jehu berritan, baina jarraituko duzue Pentsatetik Atlética Sturdeo zehar, ezta? Bai, eta gabonetan també egiteko hasmau badaukagu, eh, horra bis e saiatzen e, adibidez Hiriburutan egiten, Bilbon Donostin eta Gaztaizan uh -huh. eta zelotzen badugu, ba, ireki izango da, ba, parte hartu nahi daben guztientzako. Eta gero datorn urtetik aurrera be, ba, interesatuta nahi du dazenentzako gukor jarraitzen dou, gaina be, ba bueno, e, ja prestatuta da, baina beti saiatzen gazena da hobetzen. Eta ordun, ba bueno, ba biska bat aber nola hobetu, ze galdera dizen gehienen gantsatzen dabenak, jarraitzen dugu beti, ba, gausak guztik imodun, ba obetu nahiana. Hmm. Danel, zola horri eta plazer bat, benetan, ba eskerrik asko egona tortzea Eskerrik asko zuri. Eta zuekin batakizu edo, atorna ere, izango ditugu gabonak izan edo ez izan berdin du, izango ditugu zientzia gai gehiagorek gehiago zuentzat hemen irrati honetan, eta nahizan ezkero, noski, interneten, irudikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.luiar.org web horrietan adibidez. Ba, besterik ez, datorren astean izango gara. Agur?